hoofstuk 146, verdere vraag van die hoofman, Joosefse woorde oor die ryk van die Messias en die liefde as vernaamste sleetel tot die waarheid, die geselska betree die nageboude allerheiligste, goeie daad van Miriam aan die arm blindes. Die hoofman het daarna ook geen verdere vraag meer aan die onderpriester gestel nie, maar het dadelijk weer na Joosef toegegaan, Daar aangekom het hy alles wat hy van die onderpriester verneem het dadelijk vertel en toe ek dadelijk aan Jozef gevra wat hy werkelijk in alle ergens van dit moest dink. En Jozef het om geantwoord en gesê, Dink voorlopig aan alles wat aan jou gesê is, soveel as wat aan jou gesê is, en die ander sal jy geduldig in volgorde moet afwag, dan sal dit jou die beste bekom. Want kyk, Die gewaarde reik van die Messias bestaan nie uit vraag en antwoorde nie, maar alleen uit geduld, liefde, sagmoedigheid en die volledige berusting in die godelike wil. Want by Elohim kan niks gau gedoen word nie, niks afgedwing word nie, en allerminste kan iets afgepers word. Wanneer die meeste dit vir jou goed sal vind, dan sal hy jou ook in die hoer openbaring lei. Maar kry dadelijk een levende liefde vir die Elohim, wat op suivere weise dier my aan jou geopenbaar is. Dier hierdie liefde sal jy die vinnigste kom, waar jy eindelijk so graag sou wil wees. Ja, soe liefde sal jou met een slag meer lewe gee, as wat jy met 'n miljoen dooie vraag sou kon bereik. En die hoofman vraag, Goed, my geachte wijse vriend, ek wil dit alles doen, maar jy moet my net nog vertel hoe mens jou Elohim lief het, as ‘n mens om nog te min ken. Jozef het hierop geantwoord en gesê, soos jy jou broer en in dien van toepassing jou bruid lief het, so moet jy Elohim ook lief hee. Jy moet jou medemense lief hee soos suiver broers en sisters in Elohim, dan sal jy Elohim ook daardier lief hee. Doen altyd in ooral wat goed is, dan sal jy Elohimse barmhartigheid ontvang. Beweis aan elken barmhartigheid, dan sal jy ook by Elohim die ware levende barmhartigheid vind. Wees verder in alle dinge gelate, sagmoedig en volgedeld, en vermy die trots, die hoogmoed en die neid soos die pes, dan sal die meestere machtige vlam in jou hart laat ontstaan, en die geweldige, geweldige licht van hierdie geestelike vlam, sal alle duisternis van die dood uit jou verdrijf, en jy sal dan in jou selfe openbaring vind, waarin jy op al jou vraag die allerduidelikste levende antwoorde sal vind. Kyk, dit is die goeie weg na die licht en die lewe uit Elohim, dit is die korekte liefde tot Elohim, bewandel hier die weg. Toe die hoofman hier die krachtige lees van Jozef ontvang het, het hy dadelijk sy baie ander vraag laat vaar en in diepe gedagtes versink. Op die selfde oomlik is ook die voorhangsel dier die jongmans wyd het opgetrek en Jozef het dadelijk verstaan dat dit nou die oomlik was wat aangebreek het om die nagemaakte allerheiligste binnen te treeën reeds van ver af is daar aan hulle, uit die diepte van hierdie groot saal, in machtige dankseggingsroep tegemoet gestuur, vanaf die armes wat nou versadig was. Maar toes reenees in volle glansende mondering met Jozef en Miriam met die keinkie, die nagemaakte allerheiligste tent, volle binnetree, het die armes nie meer geweet, hoe hulle dit het nie. Hierdie aanblik het sy reenies baie trane van vreegte en medelije gekos, en so het het ook met Joosef en Miriam gegaan. Daar was echter baie blindes, lammes en allerlei kreepeles onder hulle, want daar was honderde mense. Miriam het toen stilte gebit, en daarna die doek geneem, waarmee sy die kynkie dikwas afgevee het, en net daarmee alle blindes se oog gevee, en hulle daarop almal die licht in hulle oor teruggekry. Die lof en prijsliedre wou hierna geen einde neem nie, daarom het die geselskap hulle na een kortrekie weer in die hoofdsaal teruggetrek.